Gritando um palavrão, é o jeito deles Eles não tem videogame, às vezes nem televisão Mas todos eles teidão um, são Cosme e são Damião A única proteção, proteção, proteção, proteção, proteção No último natal Papai Noel escondeu um brinquedo Prateado, brilhava no meio do mato O menininho de 10 anos achou o presente Era de ferro, com 12 barras no pente E o fim de ano foi melhor pra muita gente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 Vigiando lá de cima A molecada do parque ligeiro Vamos no parque uou, Fim de semana no parque Vamos no parque, uou, pra parque esse domingo Tô cansado dessa porra De toda essa bobagem Alcoolismo, vingança, treta malandrada Mãe angustiada, filho problemático Famílias destruídas, fim de semana trágicos O sistema quer isso, a molecada tem que aprender Fim de semana no parque IP Vamos passear no parque, deixa o Fim de semana no parque Vamos passear no parque, vou restar pra esse domingo Vamos passear no parque, deixa o Fim de semana no parque Passa a todos.